God morgen og velkommen til Euronest om Det er blevet fredag den 1. september, og sommeren er forbi. Der er der jo stadig fuld gang i de finansielle markeder, som i dag blandt andet vil have øjnene rettet mod det amerikanske kongital, som lander i eftermiddag. Det skal vi høre om senere. Derudover skal vi høre om en fond med fokus på danske aktier, der har klaret sig flere procentpoint bedre end det benchmark, den måler sig op mod. Men vi starter dagen med at høre om den nordiske storbank Nordea, som har ændret sit syn på aktiepotentialet. Du lytter til Euroinvestor Morgenhører. Mit navn er Adam Geil. Det kan være tid til at lægge lidt flere aktier i porteføljen. Sådan lyder den nye vurdering fra Nordea, efter at bankens strateger har revurderet den investeringsstrategi, som de hver måned opdaterer og vejleder deres kunder ud fra. Tiltroen til aktiemarkedet står i kontrast til, at der siden november sidste år har haft aktier på normal vægt, fordi man var bekymret for de enorme rentestigninger, som flere centralbanker søsatte. Dog er aktiemarkedet drønet fremad i år. Verdensindekset MSCI World er oppe med næsten 17 procent efter en mindre tilbagegang her i august måned. det har således fået et lidt bedre øje til aktiemarkedet og lagt aktier på overvægt. Vi har ventet siden juni på en korrektion, fordi vi synes, at stemningen var blevet for positiv. For nylig kom der en lille korrektion i august måned, men vi tror, at aktier skal fortsætte op. Vi tror, at der kommer en afmætning i væksten globalt og i USA, men at væksten trods alt bliver moderat god, og det kan holde hånden under aktiekurserne, forklarer Josefine Setti, der er chefstrategien, og det er til Euroinvestor. Derudover bemærker bankens strateger, at analytikere over hele verden er ...generelt tror, at selskaberne ikke vil forbedre indtjeningen i år. Men det er lidt for konservativt, mener Josefine Setti, som tror, at analytikerne vil ændre deres syn. Hvis du har en verdensøkonomi, der faktisk vokser moderat eller udmærket, burde du også få noget indtjeningsvækst, forklarer hun og fortsætter. Vi har været forsigtige, men fordi vi nu har mere tiltro til, at væksten holder sig nogenlunde, så tror vi altså også, at analytikerne er for konservative. Så estimaterne på indtjening vil komme op... Og det kan drive aktiekurserne videre, siger hun. På yourinvestor.dk kan du læse mere om, hvilke konkrete områder i markedet, som jeg nu finder interessante. 8,1 procent. Det er det afkast, som den danske fond IA Invest Strategic Danske Aktier indtil videre har begået i år. Som navnet antyder har fonden udelukkende fokus på danske aktier, og med det næsten tosifrede afkast har fonden klaret sig som en af de bedste blandt de 54 andre fondene med samme fokus. Derudover har fonden klaret sig flere procentpoint bedre end det benchmark, den måler sig op mod, nemlig det danske kax cap indeks der dækker over alle børsnoterede danske aktier. Fonden er aktivt forvaltet, og manden, der trykker på handelsknapperne og dermed rykker rundt på 55 millioner kroner, er investeringschef Kim Mikkelsen. I et interview med Euroinvestor fortæller han om fondens investeringsstrategi og om, hvilke aktier, der har hjulpet afkastet godt på vej i år, og hvilke, der har skuffet. En af de aktier, som har været en god investering i år, er Matas-aktien. Vi havde en positiv vurdering på selskabet, og pludselig kom nyheden om, at Matas ville købe det svenske skønhedsfirma Kiks. Det event havde vi ikke med i vores beregning. Aktien har fået en performance over kurs 100, og så har vi taget nogle penge af bordet og solgt lidt ud af den, fortæller Kim Mikkelsen. Derudover har Novo Nordisk Aktien, der er steget 38% i år, også været en vinder i fondens portefølje. Man skal være stærkt overbevist om ikke at have Novo Nordisk, hvis man vælger det. Den fylder det maksimale 10% hos os, så der er også mulighed for stor udsving både den ene og den anden vej, lyder det fra Kim Mikkelsen. Der er der også et par danske aktier, som har skuffet forvalteren i år. Blandt andet biotech-selskabet Genmap og Coloplast. Du kan læse hele historien på yearinvestor.dk. Klokken 14.30 i dag vil markedsaktørenes øjne være rettet mod skærmende verden over. Her lander Kongetallet, kongetallet den amerikanske jobrapport, for august måned. Kongetallet dækker over, hvor mange nye job, der er blevet skabt i USA i den forgangne måned uden for landbruget. Tallet følges nøje af investorer og økonomer, der ser det som en strømpil for, hvordan det går i verdens største økonomi. Forventningen forude for dagens rapport er, at antallet af nye job lander på 170.000 for august måned, mens arbejdsløsheden forbliver rekordlav på 3,5%. Hos Investeringsbanken Saxobank regner man dog med, at vi kommer til at se færre nye job end det, som markedet forventer. Og at særlig tilgang inden for produktionssektoren vil være lav. Det er dog ikke nødvendigvis dårligt for aktierne, der burde stige, hvis vi får et dårligere jobtal end ventet. Et dårligt tal kan nemlig få markedet til at forvente lavere renter på sigt, og det vil være positivt for aktierne, lyder det fra investeringsstrateg Oscar Barner Bernhardsen i en kommentar. Du kan følge kongetallet og andre finansnyheder på yearinvestor.dk i løbet af dagen. Det var nyheder, de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når der er et nyt afsnit klar. Husk, at du også kan lytte med på Millionærklubben kl. 906. Ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend, og tak fordi du lyttede med.